Capitolul 25. Adevărul Acel lucru este mai adevărat, care e mai vechi, și acel lucru este mai vechi, care e de la început, și acel lucru este de la început, care vine de la apostoli și de la Domnul. Încheia citatul, paranteză Tertulian, contra lui Marcion. n adăugat nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Proverbe 30 cu 6 nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Proverbe 22 cu 28 Sunt unii care mută hotarele. Iov 24 cu 2 Noi nu stricăm cuvântului Dumnezeu cum fac cei mai mulți. 2 Corinteni 2 cu Să nu treceți peste ce este scris. 1 Corinteni 4 cu 6 Slăvit să fie Domnul! Aici se încheie cartea, adevăr istoric, documente și date din istoria bisericii, Nicolae Moldoveanu. Cartea a fost citită la Oradea de Rodica Andrievici.